Kde bolo tam bolo? Bola raz jedna veľká krajina. Všetci ľudia v tej krajine mali červené vlasy. Iba jeden jediný kráľov syn mal vlasy čierne. Po otcovej smrti mal on kráľovať, ale všetci poddaní ho kvôli tým čiernym vlasom nemali radi. Čo ja budem teraz nešťastný robiť? Rácovia, teraz buďte múdri. Vymyslíte, ako synové čierne vlasy na červené začarovať. Eh, tento olejček určite pomôže, pán krát. Ja by som, ak dovolíte, ponúkol túto zázračnú mastičku. Stačí vlasy tri razy potrieť. A hneď sa zmenia na farbu, akú len chcete. Chcel by som pripomenúť, milý kráľ, že olejčekom stačí len dva razy potrieť. Tak už konečne mastite a potierajte. Ale môjmu synovi už konečne červené vlasy dajte. Radcovia mastili, treli, šúchali, ale všetko bolo daromné. Vlasy predsa len ostali, aké boli. Čierne. Kto len s tým robiť budeme? Ale otec môj... Ale ty, ty mi už ani na môj! Kto nem po mojej smrti bude v našej krajine kráľovať, som nešťastný a zúfalý! Ale jedného dňa predsa len svitlo svetielko nádeje. Do kráľovstva priletiel chýr, že v jednom meste vedia vlasy začarovať na také, aké len človek bude chcieť. Kráľ nemeškal a vypravil svojho syna do toho mesta a prikázal mu, aby len to všetko robil, čo mu tam budú kázať. Počasie poslal preňho slúhu. No princ mal stále čierne vlasy. Aj sa trochu bál ísť domov. Ale na Ej, Už ako si dlho kráčame. Aj ma poriadne smediť začalo. Hej, sluha! Nevieš o nejakom pramienku, kde by sa dalo dobrej studenej vody napiť? Pravda, že viem, princ. Hneď sme tam. Pozrite, studnička. Aha. A riadne hlboká. Nič to. Veď ma za nohy chytíte a spustíte dnu do studne. Ja prvý pôjdem, napijem sa a hneď vám poviem, aká je. Len ma mocne držte. No, tak. Tak čo? Aká je? Ťahajte hore! Je výborná. A teraz vy. Chutí? Chutí? Řečí? Môžeš ťahať hore? No to určite. ...si už mojej moci! Alebo ťa pustím a ty tu zahynieš? Alebo vy prisahaj, že mi na naveky ostaneš sluhom... ...a mňa za princa uznáš! Čo mal neborák princa robiť? Všetko tomu Oplanovi slúbil... ...a keď sa do kráľovského paláca vrátili... Otec a matka sa tešili, že sa im syn vrátil s červenými vlasmi a poddaný falošného princadiu na rukách nenosili. Sluha sa však predsa len bál, že by ho mohli spoznať a preto sa rýchle urobil chorým. Čo by len tomu nášmu synovi pomohlo, žena moja? Zavoláme mu tých najlepších doktorov v okolí. Týmu zaiste ponúknu tie najlepšie lieky... ...i všelijaké zelinky. Nie, nie, to by nepomohlo. Pošlite sluhu k jednej studničke, on už bude vedieť. A nech mi vody z nej prinesie, to mi určite urobí dobre. Len pokojne, syn môj. Už aj letím k sluhovi s rozkazom. Ibaže princ nevie o veľkom šarkanovi ktorý priamo v studni prebýva <laughs> neborák princ musel stúpať po tú vodu a aj šťastivo prišiel k studničke ach bože bože bože ja nešťastný, prenešťastný človek. A plakal, plakal, až mu slzy do studničky padali. Tu jedna z tých slz kvapla Šarkanovi priamo do slepého oka a to mu hneď ozdravilo. Človeče, čo tak nariekaš? Keď neviem, ako by som mohol zo studničky vody nabrať. No nepláč, len si spúšť dnuč bánok a ja ti vody naberiem. Keď sa falošný princ napil tej vody, vyskočil na nohy, akože je už zdravý. Ale onedlho sa zase urobil chorým. Oh. Uh, uzdravím sa iba vtedy, ak mi slúha zo skleneného zámku paničku Floriánu prinesie. Slúha? Na cestu sa chystaj! A bez tej paničky sa ani domov nevracaj! Išiel on, neborák, išiel. A ako tak premýšľa, čo len s ním bude, zrazu vidí cez cestu prechádzať mravcov. Šli pekne záradom ako dáke vojsko. Pritz počkal, kým prešli. Bolo mu ľúto ich pošliapať. Na samom konci radu kráčal mravec so zlatou korunkou nála. Ďakujem ti, neznámy pane, že si neublížil oblížil môjim poddaným. Keď budeš potrebovať pomoc, stačí si na mne pomyslieť. Šťastnú cestu! Aj tebe, aj tebe. Šťastnú cestu. Aké šťastie ma už môže na mojej ceste postretnúť. Pomôžte nám! Pomôžte! Kto ste, kde? Aha, vtáčkovia v sieti chytení. Tak, nebojte sa. Pekne vás zo siete Tak, a už ste na slobode. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme ti neznámy, pane, že si nás zachránil. Sľubujme, že ti budeme vždy na pomoci, na pomoci, na pomoci. Stačí si len na nás spomenúť, spomenúť, spomenúť šťastnú cestu. Aj vám, vtáčkovia. Iba, že to šťastie ako si neprichádza. No nič, je čas na oddych. Potôčik. Aspoň sa čistej vody napijem. Hej, neznámy pane. Čo je to za chlas? Tu na piesku. Prišla veľká vlna a rovno sem na piesok ma vyhodila. Dôdy späť sa dostať už nevládzem nič to a to napravíme a je to Ďakujem ti neznámy pane veď sa ti ja ešte odvďačím milý princ ešte dlho putoval sem a tam až nakoniec sa mu v zablišťal sklenený zámok Ako sa opovažuješ, neznámi človeče, <gry> prísem k bráne skleneného zámku. Vidíš ten meč, čo v ruke drží? Ak neodídeš, jedným šmahom ti hlavu zotnem. Ale pani, ja by som sem ani nechodil, ale v našom kráľovstve ochorel princ a ten ozdravil len vtedy, keď mu paničku Floriánu z vášho zámku domov privezie. Tak, to je iná reč. <gry> Poď, vovediem ťa do zámku. Takže ty si v tom neznámy sluha nevinne. Veru, tak, nevinne. Sadni si. Vydýchni si. Tu máš, Ďakujem. Vidíš tam v rohu tú posteľ? Dobrú noc. Keď svítlo ráno, Ježibaba prišla aj s mečom v ruke. Sinak nie si prvý, čo chceš Florianu odviesť. Dosť už bolo takých, čo ju pýtali. Vidíš tento meč? Každý pod ním hlavu nechal. Tak ti teraz hovorím. Prepustím ti, Florianu, prepustím. Ak vykonáš, čo ti poručím? Dobre. Rozmysli si to dopredu. Lebo ak to nevykonáš, svoju hlavu tu položíš. Rozmyslel som si to. Vykonám všetko. No dobre, synak. Tak sa len chystaj do roboty. Pozri. Tu máš kilo maku, kilo prosa. A teraz to všetko dobre premiešam. A tak... Tu máš! Do večera nech vidím zase kilobaku zvlášť. A kilo sa zvlášť. No to som si ale dal. Kto to kedy počul takúto robotu vykonať? A do večera? A beru si svoju hlavu asi si Mm, už je ja som mnou koniec. Iba že by... Iba že by ten mravec so zlatou korunkou. Neboj sa ty nič, neznámy, panie. My všetci sme ti prišli na pomoc. Ty len pekne choď, po zámku sa povzeraj. My ti to tu všetko vychystáme. Neprešla ani hodina a mravci už boli hotoví. Keď sa princ vrátil, na stole bola kôpka maku a kôpka prosa osobitne. A mravcov nikde. Už si letí po tvoju hlavu! Fíha, to je zrada. Čo sa deje? Vykonal som to, čo ste odo mňa chceli. No dobre, dobré. dobré. Vidím, že si sa pousiloval. Teraz si zavečeraj a opýchni, lebo zajtra dostaneš druhú robotu. Neborák, princ si myslel, že si ráno už zo zámku odvedie Florianu. No keď počul Ježibabu, hneď mu prešla chude na večeru, a celú noc až do rána sa z boka na bok prevaľoval. Ešte len slnko vychádzalo a Ježibaba položila na stôl dva poháre. Tu do týchto pohárov mi donesieš živej a mŕtvej vody. Stačí aj po jednej kvapke. Ale do večera musíš tu byť s ňou, inak budeš v hlavu kračiť! No to bude môj koniec. Ani neviem, čo je to živá a mrtvá voda. A kde ju mám vôbec nájsť? To sme my, to sme my vtáčkovia, vtáčkovia, ktorým si na slobodu pomohol. Teraz pomôžeme my tebe, netráp sa ti nič. Donesieme ti živú aj mrtvú vodu, večer ti zaklopeme na oblok. Večer vyšiel princ do záhrady. Vtáčky s pištekou pustili po kvapke vody do oboch pohárov. Keď to Ježibaba videla, pochválila princa a odviedla ho na morský breh. Florianu, tiež ešte neprepustím. Musíš vykonať ešte jednu úlohu. Pozri. Do tohoto mora mi padol zlatý prsteň. Ten mi do večera prinesieš. Ak nie, vieš čo ťa čaká? Princa prechádzal hore dolu po morskom brehu a od zúfastva nevedel, či má do mora skočiť, či čo urobiť. Prostoj, neznámy pane, to som ja. rybka s perlovou korunkou na hlave. Netráp sa, prišla som ti na pomoc. Ten prsteň ti do večera na breh donesiem. Som kráľovná rýb a keď všetkým rýbám v mori rozkážem hľadať, určite ho nájdeme a teba zachránime pred hrozbou Ježibaby. Ďakujem ti kráľovná rýb, budem čakať. Všetky ryby v mori hľadali a hľadali, ale prsteň nájsť ako si nemohli. Princ i kráľovna rýb si začali robiť starosti. V dialke už videli prichádzať ježi babu. No tak čo? Máš ho? No. V tom ho jedna ryba našla a vyhodila na breh. Tu je. Tvoje veľké šťastie. A teraz už konečne dostaneš, čo som si ľúbila. Floriana? Áno, pani. Schystaj si veci na cestu. Čo to máš? Beriem si za sebou aj poháre so živou a mŕtvou vodou. Pred zámkom vás už čakajú konia a koč. Šťastnú cestu. Floriana a princ vysadli na koč a šťastlivo preleteli do kráľovského opala. Tak sa mi zdá, že počujem tu pod koním. To bude... to bude určite Florianka. Syn môj! Pred bránou nášho kráľovstva zastavil koč a sluha ti priviedol Floriánku, po ktorej si tak veľmi túžil. Práve prichádza... Florianka. Žena moja. Čože? To mám byť tvojou ženou? Presne tak. Otec, svadbu chystajte. Už letím, syn môj. Veru, chystajte svadbu, chystajte. Ale nie pre mňa. Čo to má znamenať, Floriána? Mne sa páči tuto tento sluha, <gül> ktorý ma sem doviedol od zle Ježiba by vyslobodil. Ty myslíš tohoto oplana? Ťa ta si meč! A tu je moja odpoveď! Bari mu nechceš ublížiť? Nikto mi nebude v ceste stáť! Sluha, utekaj! Oh, oh, oh. Ah, no tak, a je po Ešte, Ešteže mám zo sebou mŕtvu vodu. Tumáš! Yeah. A pre teba, sluha, mám kvapku živej vody. Táťa oživí. Oh, čo sa to so mnou stalo? Princ ťa zabil, ale teraz si už živý a môžeme si svadbu vychystať. Svadbu? A vieš ty, že si ty princa berieš? Ty si princ? Ozajstný princ, ktorý stojí pred tebou a pýta ťa o tvoju ruku. A pozri... Od tej živej vody sa mi už konečne aj moje čierne vlasy na červené zmenili. A kvôli tým vlasom to vlastne všetko začalo. A tak jej vyrozprával všetko od počiatku, ako to bolo. To vám len bola veľká radosť. Rodičia objímali svojho ozajstného syna i svoju krásnu nevestu. Bola svadba, všetci sa radovali a šťastne žili až kým nepomreli.